«Майстер почав підбирати мені роботу. Пробував садовити заштампувальний агрегат. Він мені подобався, але ж ось лихо. Треба було щохвилини ворушити корпусом то вправо, то вліво. Взяв деталь, поклав деталь. Рухи майже непомітні, але через півгодини від них у мене темніло в очах. Починалися нелюдські болі в нижній частині хребта. Іншого чогось підходжого в цеху не було». Вивели мене на розбиту вантажівками дорогу, що з'єднувала заводи з теплицями та лісоскладом. Рівняй. Може показати, як це робиться? Не треба, все ясно. Слід зауважити, працювати лопатою я міг. Це, власне, єдина система рухів, котра не тортувала мене і навіть дарувала певне вдоволення. Але доволі часто ламала на погоду, як це трапляється з більшістю інвалідів війни. Тоді я взагалі не міг підвестися на ноги, але звільнення мені не давали, гнали на працю. Спершу пробував працювати, долаючи болі, але це виявилося неможливим. Поплентався до сушилки, знайшов там лаву і одягнений, і взутий у лігця на добре проструганих дошках. У сушилці було тепло, приємно пахло сосновою живицею та хвоєю, непомітно для себе задрімав. Прокинувся від поштовхів цієї непривітної руки. Наді мною стояв черговий по колонії капітан Рак. «Засуджений, Руденко, встать! Я хворий, не можу. У вас немає звільнення від роботи. Ваш лікар взагалі не лікар. Він ставить той діагноз, який ви йому підказуєте». Але насильство в таких випадках щодо мене не припускалося. Кінчалося тим, що проганяли в казарму. Зате тоді, коли я почувався краще, Робочий одяг на мені був мокрий від поту В такі години мені було приємно працювати Давало радість відчуття, що м'язи тебе слухаються І ти ще при силі Мабуть, це помічали мої катувальники І через те мені сходило з рук, коли я працювати не міг Деякі в'язні докоряли «Ви забули, що перебуваєте в концтаборі, а не в себе на дачі Тут так не працюють Поволеньки треба, поволеньки Це мене стомить морально Відповідав я, а морально в тому я переживаю важче, ніж фізично Це справді було так Весь час думати про те, аби зайвий раз не вструмити лопату в землю Для мене важче, ніж працювати з повною віддачею Таким я був за своєю природою Окрім того, для мене було втіхою, що я працюю сам один Не в гурті, не на конвеєрі. І хоч я розумів, що за мною наглядають, та хай собі я забуваю і про наглядачів, і про тюрму. Літав думкою високо і далеко. І це робило мене вільним. Якось Фьодор вигадав для мене роботу, яка моїх друзів жахнула. Вирити квадратну яму розміром 5 метрів на 5 і глибиною 3,5 метри. Це означало викидати 100 кубометрів глини. Глина вдвоє важча від води, отже приблизно 200 тонн. Робота принаймні для кількох здорових землекопів. Викидану глину треба було розвести тачкою по території, а яму – запетонувати. Вона призначалася для внутрішньої каналізації. Таке я отримав завдання. Алтунян наполягав, аби я відмовився, а якщо потрібна підтримка, хлопці завжди готові, хоч завтра. Але я сказав Генріхові, «Спробую, вони терміну не визначають, а це головне». «Зрозумій, Миколу, чим глибше вриєшся в яму, тим важче буде викидати землю. Це тобі каже інженер». «Розумію, друже, і знаю, що важко. Але ця праця дає мені відчуття свободи. Голова в мене вільна, а це дуже багато для мене важить». «Ну, раз так». Робота пішла непогано. Я й справді почувався майже вільним. Мене ніхто не підганяв. Мабуть, зазирали в яму, коли мене там не було, і добре бачили, що більше зробити не можна. Генріх казав правду. Коли врився на рівень власного зросту, викидати землю стало неможливо. Там, на горі, вона лежала кучу горами і сипалася мені на голову. Тоді я спорудив дерев'яну платформу, спершу навалював землю на неї, а відтак уже з платформи викидав назовні. Ту саму землю доводилося перекидати двічі. Та ще раз тоді коли закінчу яму і усю глину доведеться рівномірно розвести тачкою по зоні. Хай тепер читач сам підрахує, скільки це буде тон. Вже не пригадую, за який час, за місяць чи за півтора я виконав цю роботу. І виконав лише тому, що не вважав її рабською, умовив себе, що працюють для друзів –